Однак усе це не з власної ініціативи, а навіть супереч його бажанню. Залякали, мовляв, примусили, мовляв, керують, мовляв, ну а він, божителя, віддає 95% прибутку у невідомій кишені. Міцні сюди сущі ті клешні, тож коли їм хоч щось стане відомо про цю розмову, то можна терміново замовляти труну. І Деркачу особисто, і всьому його сімейству. Ось так, зітхнув Вадим. А я ще тоді на нього За Задурня чи що мене маєш, казочки тут мені розповідаєш. А тепер два трупи. Хоч дітей поки що прикрити треба. Ти не прогав повороту, озвався Шермет. В один, зменшу швидкість і недовсі звернув на ґрунтовий шлях півхвилини, і вони вже за пагорбом. Цей непозначений на туристських схемах шлях з'єднував дві основні траси, що вели до гузені з півночі і сходу. Майже на середині дороги, у затишній долинці, лежало село Маловидне, на околиці якого рік тому відкрилося сімейне кафе. Що його в народі назвали у Євдохи. Клієнтів вистачало, бо годували тут не набагато дорожче, аніж колгоспні їдальні, що стояла неподалік, але ж набагато смачніше. До тітки Євдохи понадились навіть місцеві, та основну клієнтуру все ж постачали колеса, далеко бійники, трасовики. Водії рефрижераторів та трайлерів швидко збагнули, що десять верст, укочених ґрунтівкою, не відстань, а карбованець переплатине гроші, коли йдеться про смачне та поживне. Наїздили сюди, особливо на вихідні, і цілі компанії, і не лише з узиня, навіть з обласного центру. Тому роботи явдушному сімейству вистачало. Отже, був понеділок. Ранок. На єдиному сільському Майдані стояв тільки один камаз з рефрижератором. Водій копирсався в двигуні. Молодша явдушена донька Катря, веселе створіння на міцних засмаглих ніжках, саме добивала ганок, біля якого стояла розсіцькована, як індіанський фетиш Чезета-500 в люстерках, щитках, на кулейках, нікеріваних трубках. Матвій Петрович глянув на годинник. Дев'ять двадцять п'ять. Він уявив собі шкіряне металеве опудало, що гросає на такому мотоциклові, і тяжко зітхнув. Вадим теж вийшов з машини, швидко обмацевся довкола чіпкими очима, якось по котячому, Прослизнув повзка трусині ніжки і вибіг на веранду. Та очікуваного опудала там не було. За столиком сидів єдиний відвідувач, майор міліції, начальник узенського райвідділу Микола Сагайда. «Ми теж поснідаємо», – вирішив Матвій Петрович, потиснувши руку Сагайді. Потім глянув уважніше на візук – де стояла Микола на замовлення, і додав, «Заодно й пообідаємо, бо коли то ще доведеться». У Вадима запит був нікудишній, можливо тому, що розповідав ця про речі, які не дуже поєднувались з ідалічним сніданком на веранді. Отже, близько третьої ночі, провулок травневий, освітлення там немає, глухі паркани». З десяток будиночків у глибині садиб трьох мешканців розбудили постріли два постріли ще троє місцевих запевняють що спали і нічого не чули може правда а може просто не хочуть мати справу з міліцією одним пострілом був смертельно поранений Георгій Деркач а другим убита його дружина Клавдія викладачка обидва постріли впритул Жінку поцілали в потилицю. Класичний каральний постріл. Миттєва смерть. Георгія підлів лопатку, пропаленій піджак і сорочка. Після пострілу Деркач пробіг кроків і впав мертвий.